Tóth Krisztina, Párducpompa, pompa, Pelső Ciréka Táncol a nyelv a fürdőszobában. Apa nyelv, anya nyelv. A hatalom nyelve apa nyelv. Apám birtokolja a hatalmat, tőle kell félni, mindennek ő a mértéke. Nekem te ne felesej, nekem ne szarja össze a kutya a kertet, mondja apám. Minden neki történik, az ő kedvére vagy ellenére, és az ő tetszésén méretik meg. Annyi idős lehetek, mint most a fiam, mondjuk 16, amikor színes, csíkos indiai függönyt veszek a szobám ablakára, és felakasztom a régi drapvászon helyére. Apám ordít. Nekem te ne csinálj itt nekem te csak ne tegyél ide semmit fel. Nem neked tettem fel, hülye fasz, magamnak. Óriási pofon, elszédülök. Folyik a taknyom, mosom a duzzadt arcomat a mosdó felett, de nem lohad le. Ha én neked lennék, meghúznám magam, igazgatja anyám a szappant. Nekem lennél? Apa nyelv és anyanyelv találkozik a fürdőszobában, lüktet a fejem. Mikor mozdulok, ő kölelik egymást. Az iskolában sötétkék iskola kellett viselnünk a tanórákon. Egyszer a reggeli kapkodásban elfelejtem fölvenni. Ilyenkor a vétkest hazaküldik, ne bomlasszon egész nap a többi sötétkék tanuló közt, de mi messze lakunk legalább egy órányira. Vissza se érnék ebédig. A tanárnő tud megoldást. Van erre a célra egy tartalék köpenye a szekrényben. Előveszi, nyújtja felém, hogy vegyen fel. A köpeny büdös. Izzadság és kréta van, évek óta nem mosták ki, hiszen senkié. Nem veszem fel, mondom. Az egész osztály visszatartja a lélegzetét. Megint megkérdezi, megint azt mondom, hogy nem. A nyelv hatalom. Mindenki engem bámul a padokból. Nem veszem fel. Lemegyünk a földszintre, kopogunk, addig fent két kinevezett gyerek ügyel a rendre. Az igazgatónő nem parancsol, hanem szinte kérlel. Gondoljam meg, nincs értelme ilyen hülyeség miatt igazgatói intőt kapni. Vegyen már fel azt a köpeny, tehát miből áll az? Nem veszem büdös! Megkapom az igazgatói intőt, állok a folyosón, már becsöngettek. A tanórára nem ülhetek vissza, nem csak azért, mert nincs rajtam köpeny, hanem mert az osztályban a szellőztetés ellenére is ott lebeg a zöld padok felett, a nem. Kint szobrozok a terem előtt, és már a harmadik, naplóval arra siető tanár kérdezi meg, miért nem megyek be órára. Hallgatok, vonogatom a vállam, nézem a műkövet. Sajnos megkukultam. A nyelv hatalom. A következő órára mégiscsak be kell ülnöm, mert a tanárnőnek kínos, hogy mindenki megszólít és csóválja a fejét. Kiküldenek értem egy tanulót, de már nem vagyok ott. A mosdóban ülök egy lecsukott vécétetőn, olvasgatom az igazgatói intőmet. Szarszag van, valaki letekerte az egész papírt. Kiabálják a nevem a vízhangos folyosón, hogy azonnal jöjjek, különben intőt kapok. Mozdulatlanul ülök viháncol a nyelv a mosdóban. Táborban vagyunk, osztálybuli lesz. Nem szerettem a tábort, és nem szeretem az osztályt. A buliról még nem tudom, szereteme, sose bulisztam. Sötétedés utára tábor tüzet is ígértek, az érdekel a legjobban. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni. Hosszú asztalokra pakoljuk ki a szörpöket és pogácsákat, szól a zene. Néhányan már táncolnak, üvölt a boniem. Szeretnék én is bekapcsolódni, de nem bírom rászánni magam. Állok egy pogácsával. Egyszer csak bejön a Katinéni, azt mondja, valaki gúnyolódtak a kisebbekkel. Valakik a folyosón úttörőkhöz méltatlan módon megalázták egy kisebb társukat. Én is hallottam, hogy valaki bepisílt az alsósoknál éjszaka, de fogalmam sincs, ki lehet az. Te ott! Gyere csak ide! Ezt azonnal értem. Előlépek. Az apa szólítottak. Nem tiltakozom. Lehet, hogy én voltam. Csak jóval később tudom meg, hogy a katinéni lányát súfolták. Nem vehetek részt a tábortűzön, ezért a képzeletemben óriási mágiát rakok. Az zuhanyzóba zárnak, a recés üveg mögött sötét a folyosó. Lesz időm gondolkodni, mondják, és tényleg van. Nézem a sarkokban a penészt, a hámló festést, Érdekes repedéseket találok, az egyik olyan, mint egy boszorkány. Ha valahol másút megengedik a vizet, rezegnek és sípolnak a csövek. Odakint hangos a zene, behallatszik a szellőző ablakokon. Minden zuhanyt kinyitok, táborvizet csinálok. Szemben tükrök sorakoznak, rázom magam a ritmusra, egyiktől a másikig iglejtek hadonászva. Jól csinálom. Van vétik tudom? Táncol a nyelv a fürdőszobában. 45 éves vagyok, alszom a hálószobámban, a lakásomban. Egyszer csak kivágódik az ajtó, belép egy férfi, kés a torkomhoz. Hol a pénz mi? Ez nem állom, de még nem tudom, hogy akkor micsoda. Felkelek, elvégre az apanyelvemen szólítottak. Jó, hogy pizsama van rajtam, hogy nem vagyok mesztelen. A férfi kísérget körben a lakásban, rángatja ki a fiókokat. Megbírok szólalni. Azt mondom neki, vigyel a fiam számítógépét. Vigyel a telefonját, a zseppénzét. Beleáll bakancsban a gyerekem ágyába, feltépi a szekrényeket. Hol tartjátok a pénzt, mi? Járunk körbe. Lemegyünk az emeletről, közben a vesénbe tartja a kést, érzem a hátamon. Bemegyünk a gardrób szobába. Hirtelen az anyanyelvemen kezdek beszélni. Kérlelem, hogy ne őjön meg, legyen szíves. Nincs nálunk több pénz. A férjem egy másik szobában felébred, előbotorkál. Filozófus kockás pizsamában igazgatja fel a szemüvegét. Segítség, rabló, beszél belőlem meglehetős pontosan az anyanyelv. A férjem tiszta erőből pofán vágja. Te geci! Úriási pofont kapcserébe a földre esik. A rabló megértette, amit mondtak neki. Az apa nyelvén szóltak hozzá. Elmenekül. A nyelv hatalom. A fürdőszobában vagyunk, a férjem hideg vízzel mossa a feldagadt arcát, de nem lohad le. Roppant büszke rá, hogy megtalálta a megfelelő helyzethez illő mondatot. Te geci! Ülök a kátszélén, és azt ismételgetem, hogy egyetlen egyszer se tegeztem le a rablót. Hogy végig, egész végig magáztam. Legyen szíves, vigye el, nézze meg ott. Még a legvégén sem tegeztem le azt a gecit. Táncol a nyelv a fürdőszobában. Sötét égbolt A lánya tejpultnál nem lehet több huszonötnél. A kis fehér kötény és a fehér bluz még üdébbé teszi a külsejét. A szeme égszínkék ég mosolyog a vevőkre. Nem hozzám beszél, hanem a másik lányhoz, aki a szomszédos húspultban rendezgeti a kolbászokat. Azt mondja, nem érti ezt az egész felhajtást. Miért nem lőnek vissza mindenkit a vízbe, aki partra akar jutni? Az volna a legegyszerűbb. Ők is jobban járnának, mert hát milyen élet ez? A gumikesztyűs kolléganő hümmög, bólogat, hogy hát tényleg sokkal jobb volna nekik is bele a vízbe mindet, aztán kész. A szőke lány visszafordul felém, és kérdezi, hogy kérek-e még valamit. Nem kérek, köszönöm. Igen, azt mondom neki, hogy köszönöm és beteszem a teljes üveget a zacskóba. Otthon, amikor kitöltöm a tejet, ott van velem a lány. Ott van a fülemben a hangja egész nap. Azon gondolkodom, mit kellett volna csinálni. Hogy érdemese ilyenkor visszakérdezni, feltartani a sort. Vagy másik üzletbe kell menni, esetleg leszokni a tejről, leszokni arról, hogy meghalljam a nem nekem címzett mondatokat, aztán leszokni végül arról is, hogy a nekem címzetteket meghalljam. Leszokni apránként a hallásról, látásról. Másnap este vendégségbe hívnak, de későn tudok csak elindulni. A metró kiáratnál az órámra nézek, és inkább taxit hívok. Bámulom a sötétedő város, lassan érünk ki a zöldbe. A szélkálmán tér körül apokaliptikus káosz uralkodik, a taxis egy ideig rutinosan kerülgeti a kocsisort, de egy idő után feladja. Állunk, várunk. A diszpécser bejelentkezi, kollégát keres egy budai fuvarra, szemben egy szirénázó mentő próbálna a város felé haladni. Látom a taxison, hogy unja magát. Hosszú napán mögötte beszélgetni szeretne egy kicsit. Nem bíztatom, de nem is állok ellen, hadd mondja, amit akar. A szemét hordáról kezd fecsegni, mint egy mellesleg, csak hogy elüsse azt a néhány percet, amíg nem tudunk tovább haladni. Azt mondja, nem hiszi el, hogy a tudomány mai állása mellett nem lehet ezt megoldani. Hát miért nem hajtják be az összes bevándorlót egy alá, aztán nyomatnak rájuk egy kis gázt? Mindjárt oda lehetne terelni a hajléktalanokat is, van itt épp elég normális ember, azoknak se jut hely. Hirtelen elfogy a levegő az autóban, ki akarok szállni. Mondom neki, hogy itt a vége, gyalog megyek tovább. A sofőr megütközve felpillant, biztat, hogy bírjam ki, már csak pár száz méter, összecsókolóztak ott fenn a kereszteződésben, ennyi az egész. Nem kérek számlát. Nem kérem vissza az aprót sem, mélyeket lélegezve gyalogolok kifelé a városból. Az én városomból. A szülővárosomból, ahogy mondani szokták. Két megállónyit megyek, aztán jön egy villamos. Felszállok és pásztázni kezdem az arcokat. Nézem a bekötött lábú bácsit, aki egy vödör túléret fügét tart az zölében. Nézem a tekintetét és próbálom kitalálni, mit gondolhat. Aztán átsiklik a szemem a kutyás nénire. Onnan tovább a két kapaszkodós rácra, akik közül az egyiknek színes karkötők vannak a csuklóján. Bámulom az utasokat és találgatok, hogy tízből hány értene egyet a sofőrrel. Hány vonnám meg a vállát, hány háborodna fel? A végállomásnál kiürül a villamos, állok a hűvösödő őszi estében. Tízből öt? Négy? Vagy tízből tíz? Hideg van, egyre hidegebb, és ül a melkasomon a makacs légszomj, Fent pedig alacsonyak a fellegek, csillagtalan az ég. Mintha egy sátor borulna minnyájunk fölé.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 Végül a férfiak bicentenek, egyelőre nem mennek fel az emeletre, hanem itt lent haladnak tovább a földszinti sétányom. Pislognak az asszonyok jobbra, pislognak balra, nézdegélik a kirakatokat. Nem tetszik nekik, amit látnak. Csupa fekete-fehér meg sápadszínű színű városi ruha, mintha kifakultak volna a vásznak a mosásban. Minta rajtuk alig. Ennyi pénzért tehetnének rá valami mintát is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 A vizeket leteszi, kitolja a biciklit a biciklitartóból. Szívesen elszöszmötölt volna még a pénztárnál, hogy megnézze, mit tettek ezek a hangos idegenek a kosarukba, de nem tartóztathatta fel a sort. Felkapaszkodik a biciklire, az ásványvizeket tartó neilont megragadja a kormányjal együtt, majd lassan maga biztosan elindul. Az idegenek épp akkor lépnek ki a boltból, utána néznek a kövér asszonynak, ahogy kikanyarodik a műútra a megpakolt kerékpárral. 24 liter ásványvizet visz a kormány két oldalán, plusz a gyerekülésbe erősített csomagot a kenyérrel és egyebekkel, de meg se rezdül. súlyos mozdulatokkal komótosan teker a templom irányába. A holland férfi, mert hogy az idegenek hollandok, elismerően pillant a feleségére, aki vigyorog. Náluk egyetlen üveg literes ásványvíz van, meg három jégkrém, amit azonnal kiosztanak a három követelőző gyereknek. A gyerekek színes, vidám ruhákat viselnek, a férfin szalmak alap. A helyiek többnyire rosszalló pillantásokkal méregetik őket, ahogy az imént ez a kövérasszony is tette a pénztárnál. Nem értik, mit keresnek itt a faluban. Miért visel a férfi fülbevalót, és egyáltalán miért utazgatnak azzal a lakókocsival, mint a cigányok? A balláig kertjében táboroztak le. A balláik kertje már vagy tíz éve nem a balláéké, mert a ballalány, aki megörökölt, eladta valami városiaknak, de a gyütmentek nevét senki sem jegyzi meg a faluban. Továbbra is úgy hívják a házat, hogy ballaporta, a kertet meg, hogy a balláék kertje. Ott állították fel ezek a lakókocsiukat, ott hangoskodnak, pancsolnak, meg tüzelnek egész nap. Aki elkerekezik a házuk előtt, az megbámulja a holland rendszámú lakókocsit, de köszönni nem köszönnek, még a gyerekeknek se, akik időnként kiintegetnek a léckerítésem. Ernő bácsi, aki a szomszédjukban lakik, azt mondja, nem csinálnak ezek semmit. Nem úgy érti, hogy semmi rosszat, hanem úgy, hogy semmi hasznosat. Még a füvet sem nyírják le, pedig mindjárt érdigér, és a városiaknak, akik nem tudnak kaszálni, van fűnyírójuk. Rendes, benzines, még a füvet. Ernő bácsi előző nyáron azért dolgozott, mert a ház üresen állt, most meg az bosszantja, hogy idegenekkel van tele. A felesége csitítja, hogy hát nyaralnak, nem ártanak azok a légynek se, de Ernő bácsi résen van. Látta, a tévében mi minden bajt okoznak az ilyen külföldiek, ennek az asszonykának ráadásul a bőre is olyan sötétes, mintha nem is rendes fehér ember volna. Julika, a felesége a múltkor lopva átadott a holland gyerekeknek egy szép éret patiszont a kertből. A kicsiknek tetszett, olyan volt, mint egy óriási virág. Szaladtak be az anyjukhoz megmutatni. Másnap az asszony egy kis süteménnyel akarta viszonozni a kedvességet. Egy szalvétával letakar tányért nyomott a férje kezébe, hogy vigye át a szomszédba. A férfi látta, hogy a kapu nincs beréglízve, úgyhogy elindult a ház felé a betonjárólapokon. Ernő bácsi, aki a fészerben matatott, előjött a zajra. Látta az idegent a tányérral, ahogy az ő kertjében lépked, mintha csak otthon lenne, és jön befelé a fészerbe. Felhorgat benne az indulat. Hát te mi a fülbe valós jövő jövöl idebe? Nálatok otthon nincs engő? A férfi továbbra is mosolygott. Megszokta már a magyar nyelvnek ezt a különös mondhatni barbár zengését, és kereste a szemével a helyet, ahová a tányért letehetni. Tovább lépett egyet, mire Ernő bácsi felemelte a hangját. Viszed a minnét azt a tányért, te lányképű buziosztakarodol kifelé a kerítésen túlra! Az emelt hangra előkerült a asszonyka is, aki barátságos mosolyjal idekezett a kapuból bíztatni a férjét, és jelezni, hogy igen, a tányért ő küldte. Ernő bácsi akkor felé fordult: Te meg mit mesztelenkedel itt, -e? nem bírsz felöltözni? Az asszony bólintott, nyilván megerősítésképpen, hogy valóban a süteményt ő készítette, a férje pedig elbizonytalanodva letette a tányért a betollépcsőre és sarkon fordult. Ernő bácsi mérgesen becsapta a kaput. Nem kell én nekem tetőletek, semmi morogta, aztán ment vissza a szerszámait javítgatni. Julika néni viszont megkóstolta a süteményt, amikor délután hazaért. Érdekes, szokatlan gyömbéres íze volt. Három héttel később, amikor a hollandok már rég hazamentek, amikor a gyütmentek is megjelentek már a szomszédban, és végre lenyírták a füvüket, Ernő bácsiék hajolgatva szedték a lehullott szilvát. Julika néninek hirtelen belenyilajt valami az oldalába. Aztán még egyszer. Jajgatva kuporodott össze a földön, és estére már a Városi Kórház vizsgálóasztalán feküdt, ahol az ultrahangos orvos megállapította, hogy megmozdultak a vesekövei. Ernő bácsi a folyoson markolázta a szatyrot, amibe a felesége holmiát dobálták be septében. Fürdőpapucsot, törölközőt meg, ami még kellhet. Amikor az orvos elment, odahúzott a feleség ágyához egy széket, és komorhangon megszólalt.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 Luffy. A fodrászat a pláza emeletén van, az oldalfolyosón. Mindig nagy a forgalom, most is minden székben ülnek, egy nő pedig a piros kanapén vár sorára. Magazinokat lapozgat, közben figyeli, ahogy a lányok dolgoznak. A fal ezüst fekete csíkos, a nagy tükrök előtt nem futpult, csak egy keskeny polc. A fodrász lányok mellett sincs fodrászkocsi, mint a régi helyeken, mert rontaná az összképet. Minden eszköz a lányok kötényébe van tűzve, az ollót, keféket és csipeszeket onnan kapkodják elő. Gyorsan, pontosan dolgoznak, nincs sok idő egy vendégre. Dinamikusnak kell lenni, mondja mindig a főnök. Öregek nem járnak ide, csak huszonévesek, meg huszonévesre maszkírozott negyvenes nők. Egyszer jelentkezett a megürült állásra egy idősebb csaj. Feri a tulaj beszélt vele, és kétszer is hitetlenkedve visszakérdezett a telefonban, Mit tetszett mondani? Hány évesnek is tetszik lenni? Amikor a nő elismételte, hogy 46, Feri rávágta, hogy az állást már betöltötték. El nem tudta képzelni, hogy egy ennyi idős néni áldogáljon itt neki, még elriasztaná a vendégeket. Inkább felvett egy kis csajt próbaidővel. A lányok szűk farmert és pink pólót viselnek. A műkörmös is hátul a sarokasztalnál. Ő eleinte húzódozott, fehér cuccot akart, de nem itt kell megvalósítani, magyarázta a Feri. Ez nem hentesbolt vagy cukrászda, hanem a Magic Heart Center. Ha valakinek nem tetszik, nem kötelező itt merózni. A folyosóról belehet látni. Ez fontos, mert bizalmat ébreszt az emberekben. Mindig álkint valaki a folyosón, és bámulja, hogy a habot dörzsölik a vendéghajába. hajába. Érdekes, hogy többnyire férfiak kukucskálnak befelé, mint ha olyasmit lesednének meg, ami nem tartozik rájuk. Most is egy cingár csávó pislog befele az üveg mögül. Percek óta ott áll. A feri kinéz, és szól a piros kanapén várakozó hölgynek, hogy vegye magához a táskáját. A szőkenő ölébe veszi a táskát, és megnézi magának a kinti csávót. Ha tényleg jobb vigyázni, mi van, ha tényleg beszalad és felkap valamit? Kint a srác mellett feltűnik egy lány, az is figyel befelé. Mi a fenét akarhatnak ezek itt? A Feri már éppen azon van, hogy szól a biztonságiaknak, amikor a párocska belép az üzletbe. Zavartan megállnak. A fiú húsz 21 lehet, a barátnője jóval fiatalabb. Nagy sötét szemét forgatva körbe kémlel, de még mielőtt bármit kérdezhetne, Feri odalép hozzájuk. Tele vagyunk, csak bejelentésre dolgozunk. A lánya fiúra néz, az meg rá. Végül a fiú szólal meg. Hogy ők nem fodrászhoz jöttek, mondják, hanem eladni hajat adnának el, a lányét. Feri elhúzza a száját, aztán int, hogy menjenek be hátra. A lány kibújik a kabátjából. Most látszik csak igazán mennyire fiatal, talán még 16 sincs, és terhes. A vézna testen előre domborodik a hegyes has. Megállnak a spotlámpa fehér fényében, és várnak. A feri azt mondja, ő nem hiszi, hogy kelleni fog ez a haj. Ők csak csúcsminőséget vesznek, többnyire külföldről, de mindjárt behívja a Petrát, ő szokott az ilyesmivel foglalkozni. Petra dühösen teszi le kint a hajszárítót, már így is csúszásban van, a kanapén a szőkenő rávár. Hátra megy, és mindjárt vágná is rá, hogy nem kell a haj, de a fiú szól a lánynak, hogy bontsa csak ki azért. A lány matat kihúzkodja hátul a nehéz konyból a csatokat, aztán a gumit. A súlyosan lezúduló haj bőven térd ér, a vádliát verdesi. Sötéten, szikrázva omlik alá, mint valami kátrány folyam. Feri elámulva nézi, Petrának is elkerekedik a szeme. Soha életükben ilyen hosszú hajat nem láttak. Aztán Petra észbe kap, és szabószalagot szalagot vesz elő, méricskélni kezd. Egy méter tizennyolc, le, vagy kicsit több, mondjuk méter húsz, egyenesedik fel. Feri jelentőség teljesen néz rá, Petra pedig a lányhoz fordul. De nagyon törött a hajad, és az egész végét le kell vágni, meg túl sötét is sajnos. Mi itt szőkítjük a hajakat, és a tiéd nem fogja bírni a szőkítést. Szoktál te erre balzsamot tenni? A lány inta fejével, hogy nem szokott, és kicsit bűntudatos pillantást vet a fiúra, mint aki előre megmondta, hogy úgyse fog kelleni a haja. Ahogy megmozdítja a fejét, a fényű gyönyörű zuhatak hullámzik, mintha külön életet élne. Feri közelebb lép, fitymálva morzsolgatja a hajat, mintha nem is a lányhoz tartozna, aztán megkérdezi, mennyit akarnak ezért. A fiú a vállát vonogatja, a lány zavartan bámul a cipőére. Végül megegyeznek egy összegben. Petra gumit vesz elő, gyakorlott mozdulattal szorosan összeköti a hajat, aztán előhúz egy ollót, és az egészet tőből lemetszi. A méteres, fekete lófarok a padlóra zuhan. Feri két ujjal felemeli. Kint az üzletben betekeri az óriás kígyót egy fehér törölközőbe, mintha valami különös, félelmetes újszülöttet bugyolálna be. A lány áll a csutka borzas fejjel, a barátja riadtan nézi, még szoknia kell ezt az új másféle arcot. Már kabádban vannak, amikor hirtelen eszébe jut valami, és visszafordul. Petrához lép, megáll a nagy tükör előtt. A lány már a szőkenővel van elfoglalva, őt faggatja, hogy milyen árnyalatot szeretne. A fiú félbeszakítja, azt kérdezi, nem lehetne mégis a mennyasszonyának valami formát nyírni, hogy kinézzem már valahogy. Petra a tükörből pillant vissza, úgy felel. Neki? Csak bejelentésre, és sokba lenne az nektek, rámenne a fele annak, amit kaptatok. Aztán nem törődik velük. Visszafordul a vendéghez. A fiú meg a lány haboznak még néhány másodpercig, végül kimennek. Te! Olyan könnyű, sóhajt a lánya, hogy a folyosóra lépnek. Mi könnyű? A fejem.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 a megállóban piros farmernadrágos nő ül. Messziről fiatal lánynak tűnik, közelebbről inkább középkorúnak. Vastag könyv van az ölében, azt olvassa. Csak akkor néz fel, amikor beállatroli. Mindhárom ajtó nyitva van, de hozzá a középső esik legközelebb, úgyhogy felszáll és lehuppan a legközelebbi ülésre. Olvas tovább, de az a kényelmetlen érzése támad, hogy valaki nézi. Így is van! Közvetlenül mellette egy hetven körüli néni kapaszkodik. A másik kezében nyomott mintás vászontáska, ami ütemesen himbálózik, ahogy a troli fékezés neki lendül. Vagyis a táska még üres, a néni nyilván zsemléért vagy újságokért indult. Figyeli a nő piros nadrágját, a sötét haját és a kisét túlszínesnek ítélt öltözetét. Azt igyekszik kifürkészni, hogy milyen könyv van a kezében, de szemüveg nélkül képtelen megállapítani. Egyszer csak közelebb hajol, és elég nagy hangerővel belekiabál a piros nadrágos nő fülébe. Tud magyarul! A nő meglepetten felnéz, és válaszol, hogy tud, aztán visszafordul a könyvhöz. A néni ettől ideges lesz. Egyrészt, mert abban reménykedett, hogy a nő nem fogja érteni, amit kérdez, mi több még az a reszketek, boldog sejtelem is rajta, hogy ez a nő nem csak hogy nem ért magyarul, de esetleg még migráncs is, ami ritka erre felé, másrészt arcátlanságnak érzi, hogy határozott kérdésére csak egy nyegle egy szavas választ kapott. Ismét odahajol, és felhangon, tagoltan, mintha továbbra is úgy tudná, hogy az illető külföldi beszélni kezd. Itt az a szokás, hogy fel kell mutatni a bérletet. Az ittet nem csupán magára a trollira érti, Hanem az egész környékre. A tér és az őrsvezértértere közötti teljes területre, Az áldott virágágyaktól petjezett szülőföldre, Erre a véráztatta lomzúgásos síkra, Ahol ő maga is éli máron több mint hetven éve, Ahol minden járaton minden arcot ismer, vagy szinte minden arcot, és ahol minden esetre felfigyelnek az ilyen piros nadrágos, sötét hajú idegenekre, mert a tisztességes őslakosok figyelme még a boltba menet sem alszik. Az ember ugyanis vigyáz a helyre, ahol él, óvja azt, mert bár nem mindenkinek adatik meg az őrtornyok fenséges magasa, nem lehet mindenki irénkenéni néni, sólyomszemű boldog határvadász. Van, akinek csak ez a kicsi zuglói szeglet jut, de azért a figyelem és a fegyelem benne, a haza egy gyöngécske, ám de elszánt szolgájában is épp olyhévvel buzog szakadatlan. A nő behajtja a könyvet, de előtte beilleszti a lapok közé a könyvjelző szalagot, aztán a táskájába nyúl, és minden sietség nélkül előkotor egy műanyagtokot. Kihajtja, odatolja a néni orra alá. Elég közel tolja ahhoz, hogy el lehessen olvasni, de a mozdulat mégse legyen se arogáns, se diadalmas. A néni látja, hogy a bérlet érvényes, de már lendületben van. Nem nekem kell bemutatni, hanem a vezetőnek, és itt ezen a járaton csak az első ajtón szabad felszállni, a többin tilos. A nő feláll, oda nyomja a nyitott tokot a vezető fülke üvegéhez. A sofőr ügyet se vett rá, bemondja a következő megállót, úgyhogy visszaül a helyére, és olvas tovább. Újabb megállóhoz érnek, de csak egy kis mama érkezik, és ő is az első ajtón kapaszkodik fel, miközben feltartja a bérletét. Azok közül, akik az előző jelenetet láthatták, kettő már leszállt. Beír a busz az terére, a néni matata szatyrával forgolódik. Valamit azért még várt volna. Nem is tudja pontosan kitől, talán a vezetőtől, vagy az utasok valamelyikétől, egy jó szót, dicsérő, kedves megjegyzés, gyengétséget, elismerést, valamit, ami bearanyozhatná egy szegény, öregasszony magányos, üres vasárnapját. Pörgettyű Hónap eleje van, a BKK bérletpénztára előtt hosszú sor várakozik. A két ablak közül csak az egyik van nyitva, az üveg mögött elkínzott arcú asszony fülel a vevőre, hogy milyen címre írhatja a számlát. Bizonytalanul ugrál a keze a billentyűzeten, lehet, hogy a múlt hónapban még bolti eladó volt, és most itt kell ülnie. A sor nem halad. Úgy döntök, veszek inkább két vonaljegyet az aluljáróban, nehogy elkések. A pékséggel átellenben fekvő apró üvegkalitkát évek óta egy öreg vietnámi házaspár bérli. Árulnak itt mindent, ami csak bezsúfolható a keskeny polcokra, dezodort, rágógumit, bérlettokot. Itt jóval kevesebben vannak, mint odafent a bérletpénztárban. Előttem csak egy idős, kalapos hölgy várakozik, mögöttem egy nagy darab férfi, aki bézból és Nike polár felsőt visel. Arra számítok, hogy a kalapos hölgy egy papírzsepit vesz, vagy egy jegyet, aztán már rohanhatok is a metróhoz. Meglepetésemre azonban hümmög, bizonytalankodik, aztán egy bakancs listát és egy pörgettyűt kér. Rejtélyesen hangzik, de az eladó érti. A pörgetyűt valami műanyagjátéknak gondolom, a bakancs listát meg esetleg utazós magazinnak. Az öreg vietnámi megfordul, kotorászik, és két színes papír darabot tesz a pultra. A hölgy elővesz a zsebéből egy kaparót, és villámgyorsan dolgozni kezd. Most értem csak meg, hogy sorsjegyeket vásárolt, hogy így akarja kezdeni az évet. Gyakorlott szemmel átfutja az eredményt, aztán kér még kettőt, és kapar újra. Mi, a többiek, addig várakozunk. Én az órámat figyelem, a mögöttem toporgó férfi morog. Mama, nem lehetne máshol kapirgálni? Az öreg asszony nem figyel, transzban van. Kér még két sorsjegyet, felvált egy rest és kapar megint. Amikor a két újabb sorsjegyel se nyert semmit, a ráncos vietnámira néz és megszólal. Ismerem én a fajtádat, a fiat hamisítja ezeket, azért nem nyerek sose, mert nem is lehet velük nyerni, mutasd meg a dobozát! Az eladó előveszi lentről a még bontatlan csomagokat, aztán kisimítja a pultra a szerencsejáték ZRT hivatalos szállítólevelét is, de az öregasszony már nem lehet megállítani. Ebből éltek mind, mert a véretekben van, adjál nekem még ötöt, és ha fejelentelek, feljelentelek, nem szórakozok, bezáratom az egész boltot, hallod? Az öreg vietnámi Bicenta feleségének, aki rezzenéstelen arccal kirak a pultra még öt pörgettyű sorsjegyet. Lehet, hogy nem is értik, amit az öreg asszony mond, de az is lehet, hogy csak nem törődnek vele, már végigalázták őket fél Európán. A mögöttem álló nagy darab férfi cicek toporog, aztán ingerülten kifordul a boltból, utána az üvegajtó. A bundás öregasszony ezúttal nem kezd el kaparni, hanem hozzám fordul. Vigyázzonám velük, mert csalnak ezek mind rohadt büdös kínaiak. Langyos szájszaga van, hátra kell lépnem. Mire kifizetem a két vonaljegyet, már csak én állok a pultnál. Az öreg házas pár arcán nem tükröződik semmiféle érzelem, talán csak azt nehezményezik, hogy a bészból sapkás vevő elment. Pedig nem ment messzire. Amint kilépek a boltból, látom, hogy ott áll szemben terpezben, karszalakban az aluljáróban, és az iménti asszonyal társalog. Egy másik ellenőr is terpeszt mellette egymásnak adogatják az öregasszony igazolványait. Csóválják a fejüket, és úgy döntenek, hogy ezek a papírok bizony nem meggyőzőek, talán hamisak. Mama, ez most nem nyert, szólt töprengve, gyűlölettel a nagy darab. Az öreg asszony felnéz szövetségest keresve, de senki se figyel rá. Csak én állok ott a háttérben rezzenéstelen arccal, mint egy kínai.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 Valami őzugrotta a vonat elé, nem tudunk tovább menni. Az őz mindenkinek izgatja a fantáziáját, a kártyázó férfiak azt tárgyalják, hogyan kell megfőzni a vadat, a fogorvosnő meg elmondja, hogy ő felszokta olvasni az unokájának az öregnéne őzikéjét. A hűtőládás asszony, akinek a két kamasz fia van, nem ismeri ezt a könyvet. Ő a vajdaságban nőtt fel, magyarázza, nekik alig volt magyar nyelvű mesekönyvük.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 Mindketőjük előtt baba kocsi, az egyikben egy három év körüli kisfiú, a másikban egy valamivel fiatalabb kislány. A két nő zacskóból kekszett a dogat a gyerekeknek, közben beszélgetnek. Ha hiszed, hanem egy éve nem vettem magamnak semmit, még turiban sem. Most is a Feri mondta, hogy itt van tízezer forint, menjetek el és vegyetek valamit. Nagyon rendes tőled, de tényleg magamtól nem jöttem volna, még a leértékelésre se.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 Megérkezem a kisvárosi gimnázium elé, ahol költészet napja alkalmából rendhajú irodalom órát kellene tartanom. A tanárnő, akivel egyeztettem, a bejárat előtti lépcsőn vár. Erzsikének hívják, kisélámpalázasnak tűnik, és arra kér, a műsor előtt fáradjak be az igazgató úrhoz, aki szeretne velem néhány szót váltani. Bikanyakú, szigorú ember fogad bennünket. Leültet az íróasztal előtt álló fotelba, ő maga visszatér az asztal mögé. A költészet szép dolog fog a mondandójába, és ő fontosnak tartja, hogy a diákok okuljanak a mai találkozásból. Reméli, hogy rendbontás nélkül zajlik majd az esemény, amelyen ő személyesen sajnos nem lehet jelen, mivel administratív teendői vannak. Senki sincs, folytatja nyomatékkal, aki ezeket elvégezze helyette, és itt a továbbra is álló tanárnőre pillant, ebben az intézményben minden ráhárul. Az a benyomásom, hogy jobban örült volna, ha valami rendes írót hívnak meg ide, nem egy nőt. Egy olyat, akinek szakáll, a bajusza, de legalább egy vacak szemüvege van. Ha aláírom a szerződéseket, átveszem a másodpéldányt, aztán elköszönök. Az igazgató azt mondja, igyekszik majd a versműsor végére benézni, ha időben végez. A folyoson próbálom tisztázni, hogy nem versműsorral készültem, hanem beszélgetni szeretnék a diákokkal, mire Erzsébet rávágja, hogy arra is lesz 10 perc. írtak kérdéseket. A terembe lépünk, amit betölt a gyerekkorom iskolai ünnepéjeiről ismerős verejtékszag. A diákok ünneplőben állnak, kórusban köszönnek. Egy frissen fodrászolt kosztümös magyar tanárnő lép katonásan üdvözöl, aztán közli, hogy a diákok nagyon készültek, most meghallgathatjuk a szavalatokat. Riadtan bólintok. Ő fogja vezetni a műsort, súgja oda, de még nem ül le mellém, mert úgy illik, hogy a tanár osztozzon a diákokkal a szenvedésben. Nem értem, mit ért szenvedésen, de néhány másodperc múlva világossá válik. Szigorú tekintetétől irányítva a tanulók egyenként lépnek ki a sorból, és darálják el üres arccal a verseket, amelyeket én írtam, és amelyekről eskü alatt állítom, hogy nyomtatásban volt értelmük. A rövid összeállításból ez nem derül ki, levegőbe meredő, kocsonyás tekintetek, szoknyaszélét morzsolgató diákkezek, kezek tanácstalan arcok. Ezeknek a gyerekeknek a költészettel való találkozás maga a drill, a féle vizsga, kísérettségi. A műsor baki nélkül lemegy, a tanárnő lehajtja a diákokat a pódiumról, és beszélgetni kezdünk. A közönséghez fordulok, kérdezek valamit. Senki sem jelentkezik, bámulnak üres arccal, mint az udvarra terelt rabok. Félek ne, hogy a tanárnő felszólítson valakit, inkább úgy döntök felolvasok, közben talán oldódik a hangulat. Egy József Attilához kapcsolódó verssel indítok, a tanárnő helyesülően bólogat. Közben érzékelem, hogy az igazgató belépett a terembe és integet. Nyilván jelezni akarja, hogy megjött. Amikor befejezem a verset, mozgolódást támad, mindenki tekergeti a fejét. A széksorok szélén egy idősebb tanárnő oson hajlott háttal, mint valami moziba későn érkező besúranó néző, és egy cédulát szorongat. Az első sorban ülők átveszik, továbbadják, és meglepetésemre a cédula végül hozzám fut be a színpadra. Nyomtatott betűkkel ez áll rajta. Verset álva mondunk. Felkiáltó jel. Elképedve nézek fel, és látom, hogy a bikanyaku igazgató megint integet. Most értem meg a kézmozdulatát, azt mutatja, hogy álljak fel. Felolvasom a mikrofonba az üzenetet. Az első sorból néhányan behúzott nyakkal lázítanak, hogy maradjak csak ülve, aztán lopva hátra pillantanak. Nézzünk szembe a terem két végéből az igazgatóval, és bemondom a mikrofonba, hogy én a saját verseimet ülve szeretném elmondani, ha nincs ellenére. A lázadás és bomlás szelleme végig söpör a termen, a tanárnő kipirult forradalmi arccal várják, hogy most mi lesz. A pódiumon ülő magyar tanárnő válaszol, hogy tegyem csak, ahogy jónak látom, és közben a terem végébe pillant, mintha biztosítani akarná a felettesét, hogy sajnálja a dolgot, ez igazán nem az ő ötlete volt, ő megmondhatta volna előre, hogy az élő költők kockázatosak, az erzsike találta ki az egészet. Beszélni kezdek, miközben megfordul a fejemben, hogy talán valakinek az állásával játszom. Erzsikével mondjuk, aki felvetette, hogy meghívjanak. De talán másokéval is. Talán mindazokéval, akik a könyveimet tartják a kezükben, hogy dedikáljak nekik. Hozzájuk beszélek elsősorban is a gyerekekhez. Arról próbálok valamit mondani ebben a reménytelenül levegőtlen vízhangos teremben, hogy a vers zene... A vers mi magunk vagyunk, a vers a létünk, az identitásunk, hogy a verset nem fejből, hanem szívből mondjuk, és nem szépen, hanem bárhogyan, bárhol. Homokos, vizes síkra érve, fülkefényben állva, vonattetünk, keresztben hasalva, csillámló sziklafalon ülve, lassan tűnődve, halkan motyogva. Az igazgató kifordul a teremből, a gyerekek tapsolnak, egy nyírkos tenyerű magas fiú virágot nyújt át. Talán megmaradok az emlékezetükben, talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Nem tudom. A fésű, a kréta, meg a vonalzó Margit nénit nem is tekintettük embernek. Valami más volt. Egy fölink magasodó, püffett arcú, vastaglábú, kiszámíthatatlan istenség.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 Karcsika keze megindult, körözött az asztal felett. Kicsit lejjebb ereszkedett a fésűfölé. fölé. A bal pacsora előredőlve készellét berült, de az apró kéz visszahúzódott. Aztán mindenre elszántan gyorsan lecsapott a vonalzóra, a jobb oldali teljes erőből felüvöltött, karcsika pedig képtelennek bizonyulva a további önuralomra, egyszerre elsírta és összepisította magát.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 Háromra kellett volna odaérnem a galériába. Délelőtt átnéztem a fordítandó szöveget, aztán fél-kettő körül beálltam a zuhany alá, hogy üdén érkezzem a megnyitóra. Bedörzsöltem magam, rányomtam a sampont a hajamra, és jól felhabosítottam, talán énekelhettem is, és szoktam énekelni a zuhany alatt.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 A lány majdnem visszakérdez, de inkább várne, hogy elrontson valamit. Végül is lehet, hogy ez a középkorú asszony maga megy férje ez. Karika gyűrűt nem visel, elképzelhető, hogy ötven körül talált magának valakit. Amíg a törölközőt leszedi és a beterítőt felrakja, a vendég beszélni kezd.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 Az egész egy sétával indult. A négyemeletes házak között a szűk, aszfaltozott utcákon a kutyáknak nem volt elég tér futkosni. A környékbeli gazdik inkább a telet mögé a patakpartra hordták őket, és már az ösvény elején lecsatolták róluk a pórázt. Látásból mindenki ismerte a többieket, és rendszerint egymásra is köszöntek a füttyentgető, botot haigáló gazdik, vagy legalábbis biccentettek a szembejövőnek.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 Mondta neki, hideg van. Vége a sétának. Nem arra, haza. Felhő tihamér szerelmei A művészt szó szerint sarokba szorította a magas szőke riporternő. Először azt kérte tőle, hogy lazán lépjen be a kiállítóterembe, mintha csak most érkezne, aztán nézzen körül. A festő reggel kilenc óta itt volt, még enni se volt ideje, mert délután hatig a világítást állítgatták a galeristával. Semmire se vágyott kevésbé, mint lazán megérkezni és körbepillantani, de nagyon szelíd ember volt. Engedelmesen eljátszotta a megérkezést. Egymás után kétszer is bejött, mire a tévésnő hadonászni kezdett, hogy nem, nem, sajnos nem jó, inkább álljon oda a szemközti képelés és nézze. Így, mutatta a nő féloldalt fordulva, a szemét merezgetve. A festő szeretett volna visszakérdezni, hogy miért kell neki a saját festményét nézegetnie, de a nő már elfordult és az operatőrrel pusmogott. Nem jó, szara háttér, szögezték le csüggetten, és átküldték őt a sarokba, ahol a takarítóhelység bejárata volt. Végül itt a sarokban a pozdorja ajtó előtt kellett válaszolgatni a kérdésekre. Igen, ez egy nagyszabású kiállítás, a féle összegzés. Igen, kereké forduló. Nehezen tudott a beszélgetésre koncentrálni, a szemes sarkából folyton a bejárati üvegajtót figyelte. Idegen arcok is tűntek fel, az előtt például egy idős kalapos úr. Ez vajon ki lehet? A riporternő valami olyasmit mondott, hogy metafizikus sugárzás. Hogy micsoda? Ja, ja, hát igen. Arra törekszem. Közben kívülről hallotta magát, amint azt mondja, hogy törekszem, és arra gondolt, hogy nagyon gyorsan be kéne fejezni ezt az interjút. A riporternőnek valószínűtlen műszempillái voltak. Belülről súrolták a trendi szemüveg lencséjét, amitől állandóan pislognia kellett. Megint valami olyasmit mondott, hogy metafizikus sugárzás, a festő pedig vett egy mély levegőt, és mondat közepén faképnél hagyta. Ezer bocsánat! Az egykori középiskolai osztály főnöke érkezett, őt szerette volna üdvözölni. A riporternő hamar feltalálta magát, már a látogatókat faggatta, akik kényszeredetten próbáltak valami okosat felelni az olyan típusú kérdésekre, hogy mondja, mi az első benyomása, vagy hogy ön szerint is van ezekben a képekben valami különös sugárzás? Ahol a mikrofonos nő portyázgatott, lassan kiürült a sarok. A terem másik felében viszont, ahol a pesgőt kínálták, egyre több ember gyülekezett. Itt volt a festő legjobb barátja, itt voltak a hajdani évfolyamtársai, és eljött még az a kutyatenyésztő is, akitől a gyerekének a kiskutyát vették. A terem legnagyobb belső falán volt kiállítva az a bizonyos kép, ami elé a tévések először odaállították. Az volt a címe, hogy Felhő Tihamér Szerelmei. A riporter abba hagyta a vadászgatást a mikrofonnal, és figyelmes képet vágott. Hirtelen csend lett. A festő rájött, hogy akkor most a megnyitó szöveg következik. Erősen szédült, fejébe szállt a két pohárpesgő, mert egész nap nem evett semmit. A megnyitó beszédet hallgatta, közben időről időre oldalra pillantott, a hallgatóságból ugyanis egyre többen néztek balra. A végén már szinte minden fej arra fordult. A beszéd alatt a terem túlsó felében különös dolog zajlott. Áramlottak a látogatók a nagy kép előtt, amelyen a ruhátlan nők álltak. Megnézték a mesztelen testeket, aztán arrébb sodródtak. Néhányan azonban maradtak és lecövekeltek. A megnyitó végére valami felfoghatatlan dolog történt. A nagyméretű festmény előtt, mintha az egy óriási tükör volna, Létrejött ugyanaz az embercsoport, amelyik a képen volt látható. Ugyanazok a nők álltak a kép előtt, mint a képen, ugyanabban a pózban, csak éppen felöltözve. Szemmel láthatóan nem ismerték egymást, és szinte hipnózisban, akaratukon kívül engedelmeskedtek a titokzatos koreográfiának, amelyik kijelölte helyüket a kivilágított kiállítótérben. A riporternő folyamatosan integetett lakkozott körmű kezével az operatőrnek, hogy gyerünk, gyerünk, gyorsan vegye fel őket, nehogy szétszéledjenek. Amint véget ért a megnyitó beszéd, azonnal átfurakodott a tömegen és a festőhöz lépett. Megkérdezte, előre megvolt e beszélve a képen szereplő modellekkel, hogy mind odaállnak a festmény elé. A festő, mint aki álomból ébred, csodálkozva nézett rá. Én nem ismerem ezeket a hölgyeket, bizonygatta. Ők mind a felhőti hamér szerelmei. A riporternő gyanakodva kérdezett vissza. És elárulja nekünk, ki az a felhőti tihamér? A felhőti tihamér? sóhajtotta a festő. Hát igazából fogalmam sincs. Őt én találtam ki. Tudja, a szerelem nélkülem is működik, tette hozzá tűnődve. Az ember fest, fest, aztán néha magától történik valami. Nagy ritkán. Mint ma is. A könnyező tigris. A vízi biciklistől féltek a gyerekek. Hatalmas, kigyúrt pasas volt, soha nem mosolygott senkire, még a bikin is fiatal anyukákra se. Összefont karral állt a kölcsönző előtt, és figyelte, nem mászik-e fel valaki a kikötött járművekre. A helybeliek nem másztak fel soha, mert tudták, hogy abból nagy baj kerekedne, de hétvégenként a strandolók néha felkapaszkodtak, hogy onnan ugráljanak a vízbe. A kölcsönzős ilyenkor megfújta a sípját és begázolt a fürdőzők közé. Ha az illető nem tudott idejében elmenekülni, felemelte a levegőbe, és úgy tartotta néhány másodpercig. Nem csak a gyerekeket, a pocakos napteljjel bekent felnőtteket is megemelte, és bámult bele az arcukba, mint Hannibal legter. Örökre víziszonya lett annak, aki azt az örvénylő kék tekintetet látta. Akkor is érzékelte, hogy valaki felkapaszkodik a járműveire, ha éppen hát talált. A gyerekek azt suttogták egymás közt, hogy a kölcsönzősnek hátul is szeme van. Valóban, a jobb lapockáján volt egy nagy, kerek, fekete anyajegy. Azzal pásztázta a vizet, ha valamiért el kellett fordulnia. Úgy tűnt, a kölcsönzős nem nagyon szereti magán ezt az anyajegyet, sőt, ha valamelyik gyerek megjegyzést tett a barna foltra, utána hajította a papucsát. Kölcsönözni egyébként a szabad strandon alig kölcsönöztek, rejté volt a vízi biciklis, miből él. Azt se tudta senki, hogy szezonon kívül mivel foglalkozik, hogy vajon síléceket és snowboardokat kölcsönöze, vagy egyszerűen beveszi magát egy edzőterembe, és a három közbelső évszak alatt reggeltől estig vagy úr. Egyáltalán a vízibiciklis maga volt a megtestesült, sötét titok. Két éve tavasszal a szezonnyitáskor még a szokásosnál is izmosabban érkezett meg, mintha egész télen arra készült volna, hogy félelmetes külsejével mindenkit elriasszon, ha kölcsönözni akarna, ha nem. Ám az igazi meglepetés akkor jött, amikor kisütött a nap, és levette a pólóját. A pizzériás, aki éppen előtetőt ácsoltatott a bódia elé, döbbenten torpant meg a fűzfák alatt. A vécés néni kezében megállt a partvis, és a néni kijelentette, hogy ő ilyen fáintet még míg az életében nem látott. A kölcsönzős egész háta egy gigantikus tigris fejé változott. A tigris orra éppen a lapockák közé esett, mintha az állat kicsit leszekte volna a fejét. Az egyik szeme maga a sötétlő egy volt, kis fehér udvarral a pupilla körül. A másik szemét a művész odatetoválta a bal lapockára, de olyan ügyesen életűen, hogy senki, aki azelőtt nem ismerte a kölcsönzőst, meg nem mondta volna, hogy a két szem között van különbség. Ahogy a kigyúrt hátú ember hajlongott, a tigris pofáján finoman megmozdultak a csíkok, ha pedig összeszorította a lapockáit, mert mondjuk magasba emelt valamit, a tigris arca hirtelen ráncba gyűrődött, mintha támadni készülne. A rajz olyan tökéletesre sikerült, hogy sokan direkt azért jöttek kölcsönözni, hogy közelről megbámulhassák. Ha pedig a kölcsönzős félmesztelenül letelepedett a pizzéria teraszára háttal a víznek, Rögtön lekapták őt a strandolók a mobillal. Tavaly aztán a tigrissel valami különös dolog történt. A gyerekek vették észre először, és mondták a szüleiknek, hogy jé, a bácsi hátán a tigris könnyezik. A szülők persze nem hitték el, de aztán közelebb lépve látták, hogy tényleg a tigris bal szeméből valami szivárog. Egyáltalán. A tigris pupillája megnőtt és kitágult, a kölcsönzős pedig vakargatta, ütögette törölközővel a sebet a hátán, aztán pólót kezdett hordani. Nyár végére már a póló is rendszeresen átvérzett, a gyulladt anyajegy átsírt a ruhán. Mondta a pizzériás, hogy el kéne már menni ezzel az orvoshoz, de a férfi csak vonogatta a vállát. A következő szezonkezdéskor a vízi biciklis nem volt sehol. Kinyitott sorban az összes bódén megjelent a vattacukros és a főtkukoricás is, de vízi biciklit nem lehetett kölcsönözni. Ott állt mind a forró raktárban összeláncolva nyár közepéig, egy se került vízre. Júliusban aztán megérkezett egy kopasz, magas, sovány ember, és elkezdett mindent kirámolni. Közben meg-megpihent, levette bészból sapkáját, megtörölte a rózsaszín tarfejét. Amíg le nem kapta egyszer a pólót, senki nem jött rá, hogy a vízibiciklis az. Eltűntek a hatalmas izmai, és eltűnt belőle a harag is, ahogy a jobb lapockájáról eltűnt a tigris szeme. Csak egy varrat maradt a helyén, mintha a tetoválása kacsingatna. Ült a sovány kölcsönzős naphosszat, és senkire se szólt rá többet, aki felmászott a vizibiciklire. Csak nézte, nézte a Balatont. Néha belegázolt a vízbe, belocsolta a járgányokat, hogy fel ne melegedjen a napon a műgyanta, hogy el ne engedjen a ragasztás. Aztán visszahuppant a parton a székre a napernyője alá. A kánikula miatt sokkal jobban ment a bolt, mint a megelőző években, de ez se nagyon érdekelte. Amikor a pizzériás szeptember elején oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy eladná-e neki a bérleti jogot, bólintott. Elhát, válaszolta, és nézett a túlpartra. Azon töprengett, mennyi időbe telhet áttekerni, és hogy ennyi év alatt hogyhogy -hogy nem jutott ez még eszébe senkinek. Mikulás sapka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 A pszichológus nő két héttel korábban azt a feladatot adta a 48 éves férfinak, hogy vizualizálja a betegségét. A férfi egyébként nem volt rossz állapotban. Nem veszített jelentősen a testsúlyából, viszonylag jól bírta a kemoterápiás kezeléseket, és küzdeni akart. Ebben a küzdelemben a nő feladata lett volna segíteni. Ez az lett volna a legelső lépés, hogy a férfi valami körvonalazottabb viszonyt alakítson ki magához a daganathoz, és elfogadja, hogy ami a testében képződött, az nem valami betolakodó idegen anyag, hanem az igenis az ő része, belőle sarjat. A hasnyálmirigy rák különösen rossz indulatú daganatfajtának számított, a pszichológus nő a praxisából nem is emlékezett öt éves túlélésre. Ennek ellenére bizakodónak, derűsnek érezte magát. Híd benne, hogy ennek a nagy darab szakálas pasasnak sikerülni fog a lehetetlen, mert élni akar. A férfi előző kedden járt nála. Akkor azt bizonygatta, hogy a daganata 27 évvel ezelőtt kezdődött. A pszichológus nő azt válaszolta, hogy egy ilyen méretű daganat az orvosok mai tudása szerint nagyjából egy-két év alatt nő meg két centiméteresre, vagyis akkorára, hogy elnyomja az epevezetéket. Ám a férfi csak mosolygott. Nem, az övé már 27 éve ott van. Az egykori szerelméről beszélt, akit végül nem vett el feleségül. Helyette egy évfolyamtársát választotta, akitől néhány év múlva el is vált. Nem a saját életét élte. Ez innen ebből a távolságból már jól látszik. Az igazi szerelme az a bizonyos inge volt, akit elhagyott. És hogy ő azóta is vele álmodik, ő az életében nagyobb hibát nem követett el. Ebbe a hibába fog ő most belehalni, mert mindenkinek csak egy élete van. A pszichológus nő diszkréten próbálta a beszélgetést az elmúlt évekre terelni. Hát, ha ott találnak valami olyan eseményt, traumát, veszteséget, amihez a betegség legalább közvetve köthető, de a férfi monomániásan visszatért a szőke német lányhoz, akinek világos piék voltak a tarkóján, és aki csak egyszer azon a nyáron járt Magyarországon. Végül a férfi kibökte, hogy három éve felkutatta ezt az ingét, és írt neki egy mélt, de a nő nem válaszolt. Ideig jutottak a múltkor az anamnézisben. A pszichológus nő átfutotta a jegyzeteit, aztán várt. Csöngettek. A férfi pontosan érkezett, letette a kabátját, és kisé elfogódottan elhelyezkedett a fotelban. Beszámolt róla, hogy a leletek szerint a szervezete jól reagál a kemúra, és hogy ideális esetben két hónap múlva, ha eléggé összezsugorodik a daganat, megoperálják majd. A pszichológus nő megkérdezte, hogy sikerült-e otthon elképzelnie a beteg területet, és hogy tudnak-e a további kezelés során valami konkrét képpel dolgozni. A férfi, mintha kicsit zavarba jött volna, szemérmesen lesütötte a szemét, úgy válaszolta, hogy hát éppen ő gondolt valamire. A pszichológus nő biztatóan nézett, csupa figyelem volt az arca. Egy kicsike kis hajót képzeltem el. A nő igyekezett, hogy vonásai árnyalatnyi megütközést se tükrözzenek. Értem, egy kicsike hajót. És hogy néz ki az a kis hajó? Fából van. Olyan vitorlásféle. Hasonló, mint amilyenen ingével voltunk a Balatonon. És az van a szélére írva, hogy Hamburg, mert hogy ö, az a lány hamburgi volt, illetve most is az, csak már a férjével él. És mondja, mi csinál pontosan az a hajó? Elakadt. Érzem, hogy ott van bennem. Legbelül a testemben, vagyis inkább a lelkemben, és olyan, mintha zátonyra futott volna. Körülötte hullámzik a víz, a sok hordalék meg mind felakad az oldalán. Uh – -huh, Látom már – bólintott a nő. – És az a sok hordalék maga a daganat? – Abból lett a rák? – Valahogy úgy – dűnyögött a férfi. Az a kis hajó az én zátonyra futott életem. Ha sikerülne megint vízre tenni, akkor meggyógyulhatnék. Helyes, bologatott a nő. Gondoljon erősen arra a beteg részre. Képzelje el a sérült terület belsejét, mint valami barlangot, és koncentráljon a hajóra, hát ha sikerül elmozdítania. Az ülés végén a nő elégedett volt. Azt kérte a pácienstől, hogy ellazult állapotban naponta többször gondoljon a barlangra a kis hajóval. Próbálja gondolataival elmozdítani a zátonyról, és közben igyekezzék elszakadni attól az egykori veszteségtől. Azt javasolta a betegnek, emlékezzen arra a régi nyárra úgy, mint valami ajándékra, ne pedig úgy, mint elvesztegetett lehetőségre. Hiszen az élet, amit a férfi azóta élt, igazán nem volt értéktelen vagy üres, két felnőtt gyereke volt, a szakmájában pedig sikeresen működött. A következő ülésen a férfi arról számolt be, hogy a kishajó nem mozdul. Hogy szinte oda nőtt ahhoz az átonyhoz, hiába erőlködik a gondolataival, és hogy még a vitorláját sem sikerült kibontania, pedig van vitorlája. A nő bíztatta, aztán a naptárja fölé hajolva közölte, hogy most két hétig szabadságon lesz, de arra kéri a férfit, hogy tegyen további erőfeszítéseket, és dolgozzon ezzel a képpel. A harmadik héten a megbeszélt időpontra a férfi nem jött el. A pszichológusnő csak délután tudta felhívni a kezelőorvosát, aki közölte, hogy a férfi váratlanul meghalt. A pszichológusnő meglepődött. Erre igazán nem számított. Halványan még haragudott is erre a nagy darab erőteljes férfira, mintha cserben hagyta volna őt. Délután, amikor a rendelőben már minden jegyzetét elpakolta, azon kapta magát, hogy szórakozottan firkágat egy üres lapra. Majd nem sötét téli délután volt, Behallatszott kintről az autók zúgása, nem gyújtott villanyt. Egy apró fahajót rajzolt, kibontott vitorlával. Aztán észbe kapott, összegyűrte. Kidobta. Öreg kutya, a férfi felébredt, és a takaró alól kilógó fejét vizsgálgatta. Kisfiú korában az anyja mindig zoknit adott rá éjszakára. Hirtelen eszébe jutottak a régi balatoni nyaralások, az elvakart szúnyogcsípések, és megdöbbenve nézte a saját testét, mint aki átaludta az életét, és egyszer csak öregen ébred. Pedig nem volt öreg, hatvan múlt csak. A felesége szerint jól állt neki az ősszakál és a bozontosodó fehér szemöldök, ő viszont nem érezte magát azonosnak azzal a férfival, akivé az utóbbi tíz évben apránként változott. Ezt találta a legriasztóbbnak, ezt a távolságot a tudata és a külseje között. Előfordult, hogy az induló busz után szaladt volna, de a teste nem engedelmeskedett. Vagy hogy fel akart emelni valamit, legutóbb például egy zsákvirágföldet a benzinkútnál, és éles fájdalom hasított a derekába. Kikötődött a cipője, legugolt megkötni, és hevesen sajogni kezdett a térde. De mindez a sok méltatlan apróság, mintha nem is vele történt volna, hanem azzal a kisé ellenszenves sovány pasassal, aki elfoglalta a helyét a tükörben is. És akkor még nem beszéltünk az emlékezetéről a valamikor olyan híres memóriájáról. Fel akart írni valamit, de nem találta a tollát. Bement a nappaliba, hogy megnézze az asztalon, aztán kiment a konyhába. A tolla konyhában volt, a mikró előtt, de közben elfelejtette, hogy mit akart feljegyezni. Már nem volt elég annyit firkantani a jegyzettömbre, hogy például Tesco, hanem azt is külön oda kellett írnia, hogy miért kell a tesco menni, különben ott toporgott volna hülyén a polcok között a bevásárlókocsival. Ára is volt valami elintézni valója, de persze kiment a fejéből, micsoda. Megfordult az ágyban, az oldalára támaszkodott. Ezt is meg kellett tanulni az utóbbi időben, nem felpattanni, mert akkor elszédül, hanem szép fokozatosan felülni. Felöltözött és kávézás közben eszébe jutott mi is a feladat. El kell menni a virágoshoz és cserepes virágot vásárolni a mennyének, olyat, amint sok bimbó van. A felesége a lelkére kötötte. Arra gondolt legalább veszújságot közben, ettől kicsit jobb kedvre derült. A lift előtt összetalálkozott a vizslás szomszéddal. Kedvetlenül szállt be, a vizsla ráadásul a nadrágjához nyomta meleg, lihegő oldalát. Világ életében idegenkedett a kutyáktól. Az volt a tapasztalata, hogy vagy összenyalják, vagy megharapják az embert, különben is kiszámíthatatlanok és szőrösek. A lányáiknak csak macskájuk volt, de az is nagyon idegesítette. Ráadásul az állat, ha náluk voltak, valami titokzatosokból mindig az ő telepedett. A virágosnál hosszan válogatott a növények között, mert amin sok volt a bimbó, azon kevés a virág, amit meg szép dúsnak talált arra az eladó, azt mondta, mindjárt el fog virágzani. Végül választott egyet, és kilépett a cseréppel az utcára. Az újságos felé indult volna, de az üzlet előtt ott ült egy kutya, pont elfoglalva a bejáratot. Elnézést, mondta hűvösen a kutyának, mintha egy udvariatlan embert akarna kikerülni, de az nem mozdult, csak hevesen csóválta a farkát. Menj már te dög! Váltott keményebb hangra, mire a kutya felült, és érdeklődve továbbra is farkcsóválva nézett rá. Kikerülte, elindult a sarokra újságért. Harminc éve mindig itt vásárolt, meg se kellett szólalnia, az árus már nyúlt is alapért. A papírba bugyolált cserepet letette a pultra, hogy elővegye a pénztárcát. Ekkor valami a nadrágjához ért, úgy megijedt, hogy félreugrott, lesodorva egy csomó lapot. A kutya is megijedt, hirtelen hátra hőkölt, és pár méterről figyelte, hogy az árus előjön a bódéból rendet rakni. Akkor sem ment el, amikor az újságos végül rákiabált. Napok óta itt rohangál, panaszkodott a vevőnek. Valaki kirakhatta vagy meghalt a gazdája, nem a környékről van, sose láttam régebben. Aztán tűnődve hozzátette: Senki se fogja hazavinni. Öreg kutya! A kutya, mintha rá akarna száfolni az előbbiekre, meglepően fürgén pattant fel, és követte a virágcserepes férfit a zebránát. Amikor a túloldalra értek, kicsit elbizonytalanodott. Jobbra-balra forgatta őszülő pofáját, beleszimatolt a levegőbe. Aztán kis távolságot tartva mégiscsak nyomába eredt a rokonszemves, vizslaszagú embernek, és amikor az a kulcsal bajlódott, barátságosan vakkantott neki. A férfi úgy meghökkent, hogy majdnem lejtette a cserepet. Próbálta elzavarni a kutyát, aztán jól becsapta a kaput, hát ha a zaj elriasztja. Fél óra múlva azon kapta magát, hogy képtelen az újságra figyelni. Egyre csak az jár a fejében, amit az újságos mondott. Lehetetlen dolgokon töprengett. Azon például, hogy tulajdonképpen mi teszik egy kutya. Vajon hányszor kell sétáltatni? Hogy hova kakál? Dél volt, mire végre rászánta magát, hogy lemenjen. Abban bízott, hogy az állat nem lesz ott, hogy már valahol messze kóvájog a forgalomban, és nem kell többet gondolnia rá de ott ült a kapu előtt, és azonnal jött, ahogy behívta. A lépcső felé indult, mint aki világéletében hasonló emeletes házban lakott. Aztán megtorpant, mert a vizsgaszagú ember kinyitott egy ajtót, ahonnan még erősebb vizslaszag csapott ki, és azt mondta – Gyere, liftel megyünk! Kimenő hívás Hideg éjszaka van, szemerkél az eső. Egy fogadásról tartok hazafelé, még sikerült elérnem az utolsó buszt. A megállótól még negyed óra hazáig az út, lépegetek a tűsarkúban, iszonyúan feltörte a lábam. Két sarok után megkísért a gondolat, hogy kilépjek a cipőből és mezitláb folytassam az utat, de egyre jobban csöpög az eső, a járda tiszta sár. A zebrához érek, sehol egy autó, de azért megvárom a zöldet. Egyetlen motoros közeledik, közben már neki lesz zöld, de mégis utánam dudál. Vissza se fordulok, a fájus lábammal vagyok elfoglalva. A motoros lelassít, aztán bekanyarodik a mellékutcába és a bicikli utat keresztezve egyenesen felém hajt. Gyorsabban kezd verni a szívem, veszélyt sejtek. Elfutni reménytelen lenne, körbe pillantok hát, van-e valahol ember. Az utca kihalt, az ablakok sötétek, sehol egy autó vagy kései járókelő. A motoros keresztbe áll előttem, felhagyja a bukósisakot. Fiatal srác, alig lehet húsz, figyelmesen bámul. Tovább akarnék menni, de hátrál a motorral, elállja az utat. Hogy kérdezhet -e valamit? Ezzel kezdi. Meglepetten nézek, felkészülve a kötekedésre vagy támadásra. Közvéleménykutatás, mosolyodik el. Átfut rajtam, hogy talán be van rúgva, vagy ismerkedni akart, és hirtelen rádöbbent, hogy egy negyvenes családanya mégse a legmegfelelőbb célpont. Azt szeretnék kérdezni, dől előbbre kisé a motoron, hogy nem volna-e kimenőm. Nem értem a szót, erre pontosít, hogy kimenő hívásom. Telefonálnia kéne, de az övé lemerült. Hirtelen elönt valami különös megkönnyebbülés, mintha kezdenének kirajzolódni a helyzetkörvonalai. Ezek szerint csak a telefonomat akarja elvenni, ilyen egyszerű az egész. Benyúlok a táskámba, megadóan turkálok, mint aki ismeri már ezt a helyzetet. Szinte otthonos ürességet érzek. A telefon a kezemben, a srác pedig, mintha olvasna a gondolataimban elnézést kér, hogy dehogy akarja elvenni, inkább diktálja a számot. Ha felveszik, mondja bele, amit mond. Érdeklődöm, kit szeretne hívni, és remélem, nem valami hülye viccet akar az én számomról elsütni. A hangomból elmúlt a remegés, és szinte kíváncsi vagyok, mi következik. A srác hirtelen elkomorodik. A barátnőét akarná hívni, mert megint elkésett, és nem fogja beengedni. Megmondta a múltkor, hogyha nem jön időben, hiába csenget majd kapu telefonon. A barátnő árufeltöltő, ötkor kell kelnie. Ő viszont most ürömről jött be, nem tudott előbb indulni, mert nem hagyhatta ott az anyját. Miért nem hagyhatta ott, kérdem, és a saját fiam jut eszembe, aki jön meg éjszaka. Azért, mert át kellett pelenkázni, válaszolja a srác, és mindent készíteni neki az éjeli szekrényre, és hogy még a foteleket is odatolta, nehogy a mama leessen, mert egyszer már lezuhant, amikor fel akart kelni. Esik az eső. Állunk a hidegben, a vadidegen motorossal, és arról faggatom, hogy tudja a barátnője, hogy a mama beteg. Nem tudja, néz rám a srác, olyan tekintettel, mintha írtózatosos ostobasságot kérdeznék. Nem akarja, hogy a lány valami luzernek higgye sajnálja, és az az igazság, hogy még azt se tudja, hogy igaz az anyjával lakik. Azért kellett volna időben odaérnie, mert a barátnője folyton azt hiszi, hogy egy másik nővel is kavar, és hamarosan úgy is muszáj lesz elmondani neki, mi a helyzet, de most még nem, még korai, szeretne egy kis időt nyerni. Egy levegőre hadarja el mindezt, esetten és gyerekes lendülettel. Aztán már diktálja is a számot. Kicsöng, felmutatom a kijelzőt, hogy lássa. Hagyom csöngeni jó sokáig, de senki sem veszi fel. A srác csüggettem bámul, mint aki előre sejtette, hogy ez lesz, aztán megkérdezi hazavihete motorral. Most már úgyis mindegy magyarázza, utána visszamegy örömre. Semmi kedvem motorozni. A hajam letapadt, a lábam sajog, két sarokra vagyok az otthonomtól, és szeretném végre lerúgni a tűsarkút. Mondom, neki nem kell elvinnie. Úgyhogy elköszön, terpezben kigyalogol az útra a motorral, mint valami futó biciklivel. Éppen indítana, amikor megszólal a mobilom. A srác megdermed. Felveszem, álmos női hang jelentkezik. A motoros feszült arccal figyel, de csendre intem. Itt vagyok, tudósítok. Ezen is ezen az utcán szegény fiú csúnyán felborult, ezért telefonáltam. Sietett, hogy odaérjen, nincs semmi súlyos sérülése, de legközelebb nem szabad így száguldoznia. A fiú kézzel lábbal mutogat, hogy álljak le, de anya vagyok, úgyhogy nem adom át neki a telefont. A srác nagyon szeretheti magát, magyarázom a készüléknek, mert amint feltápászkodott, ezt a számot mondta be a szemtanúknak. A lány sírva fakad a vonal túlsó végén, és kéri, hogy adjam a fiút, aki közben csavarokat ír le a halántékánál, hogy nem vagyok normális. Átadom neki a készüléket. Heves párbeszéd következik, és fogadkozás, én is, de, nagyon, tíz perc, persze, soha többet, semmi, tényleg semmi. Amikor visszarakom a telefont a táskába, annyit mondok még a fiúnak, hogy most, ma este mesélje el a mamát, ennél jobb alkalom úgyse lesz. Megígéri, aztán elhajt. Én meg azon töprengek, hogy ezt a cipőt egyszerűen ki kell dobni. Otthon aztán megenyhülök. Tornáztatom a lábam, rápillantok az órára. A srác most érhet oda, nyomja a kaputelefon gombját, beengedik. Valakit megbüntetek. Áll a vonat az állomáson, pedig már tíz perc el kellett volna indulnia.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 a felnéz a többiekre. Valakit megbüntetek, aztán mélyen a szemébe húzza a sapkát, kinyújtóztatja hosszú, csontos lábait, és elalszik. Tavaszi kollekció A srác alig egy hónapja dolgozott a szerelőműhelyben, amikor a huga elkezdett vele bejárogatni a melóba.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 Mi a fasz van már, dobogott a lábával a hugi. Kinyitotta a kocsi ajtót. Akkor meglátta, hogy ott van az oldalrekezbe állítva egy félig teli kólásüveg. Már éppen jöttek visszafelé, úgyhogy letekerte a kupakot, és gyorsan felhajtotta. KESZTYŰ A a hajlott hátú fiú bemegy a mekibe, és megáll a pultnál. Nem szól semmit, csak nézi a táblát, és mosolyog félszegen. A lófarkas kiszolgáló lány türelmetlenül megkérdezi. Kérsz valamit? A fiú vonogatja a vállát, elvigyorodik. Van ötven forintom! A mögötte álló pár megelégeli a vacakolást, és kikerülik őt. Amikor megfordulnak a piros tájcával, akkor jobban megnézik, és látják, hogy bolond szegény. A fiú percek múlva még mindig ugyanott áll, és dörzsölgeti a hidegtől kicsípett készfejét. Tulajdonképpen nem is enni jött be, csak azért, hogy kicsit megmelegedjen. Az utcán tombol a szél, nem védi meg a dzseki és a kötött sapka. Hirtelen ötlettel a vécé felé megy, megszólítja a kövér WC-s nénit. Van ötven forintom! A néni fölnéz és rámosolyog. Az kevés, angyalom, annyi itten nem pisálhatsz? Hozzá blokkot? és visszahajol a plegykalapba. A srác eltűnődik a válaszon, bámul a levegőbe. Valaki a kezébe nyom egy blokkot, mire boldog mosolyal elismétli. Van ötven forintom! Nézi a blokkot, zsebre teszi, aztán kikacsázik az utcára. Arcul csapja a hideg, behúzott nyakkal indul el a sinek mellett. Tetszenek neki a lábnyomok a hóban. Különösen a pumaforma, amit egy talpa nyomott a latyakba. Követi. Igyekszik ugyanoda lépni, de egy pár méter után le kell hajolnia, hogy kiigazodjon a sok egyéb nyom között. Közben elindul a végállomásról a villamos. Az előbb még fel akart szállni rá, de most inkább követi a pumát. Sikerül is egészen a következő sarokig. Itt aztán fölegyenesedik, és jobbra észrevesz egy órásüzletet. Odalép a kirakathoz. Lenyűgözve vizsgálgatja a sok különböző órát. Felhúzza a kabát ujját, és a csuklójára pillant, mint aki ellenőrzi az időt. Aztán a fejét nézi, hogy mennyire kivörösödött. Ismét a karórákra pillant, hosszú arca tükröződik az üvegben. Az órás után egy étterem jön, aztán a sarkon pedig egy török ruhabolt, ahol ömlesztve halmokban kínálják a sálat, hótaposót pulóvert. A fiú itt is megtorpan. Nézi a kirakatot, aztán benyit. Fél három van, fél három, újságolja az eladónak. Az az órájára pillant, és egykedűen azt feleli, hogy már el is múlt. Keze a zsebében karját a testéhez szorítva topog, mert a kis villanyradiátor alig fűti be a boltot. A fiú nézelődni kezd az üzletben, közben lehelgeti és dörzsöli a kezét. Fázik, magyarázza a töröknek. Az továbbra se néz rá, csak hozzáfűzi, hogy hát igen, nagy most a hideg. Nem akar szóba elegyedni a gyerekkel, mert akkor megint itt ragad egy órára, és nyomja a szöveget. A fiú kinyújtja a tenyerét, megmutatja, hogy van ötven forintja, aztán a kesztyűkhöz lép. Mázlid van, fordul hozzá a török, azok ott mind ötven forintos kesztyűk. Mind? kérdezi hitetlenkedve a fiú. Mind? nyugtatja meg a férfi. Erre kivesz egy kéket, meg egy pirosat, és felhúzza őket. A török mosolyog, de nem szól, elveszi az ötvenest. Itt a visszajáró, mondja a gyereknek, és újra leszámolja az ötven forintot apróban. A fiú kimegy az üzletből, megáll, nézi a villamost. Integet az utasoknak, hol a kék, hol a piros kezével. Lépeget visszafelé, helyenként még látszik a hóban az ugrópuma. Az órásnál megnézi az időt, Háromnegyed három. Amikor visszaír a mekibe, már három körül jár. Sokkal többen vannak, mint az előző alkalommal, minden kiszolgáló előtt hosszú sorál. Nézelődik, aztán hátra megy a mosdókhoz. A vécés néni először észre se veszi, csak akkor pillant fel rá, amikor a fiú már egy ideje ott áll az ajtóban. – Van kesztyűm! – kiált fel, amikor az öreg asszony felpillant. – El is rájulok. Nekem is van, de az nem ilyen szuper, mert az gumiból van. Na mennyibe a nagyon kell. A fiú bemegy, de nem pisil, csak nézi magát a tükörben, amíg egy férfi arrébb nem tolja, mert szeretne végre kezet mosni. Szeparé! Ülnek a kerek fémasztalnál, előttük apró vázában művirág. A nő elővesz a retiküjjéből egy teamécsest, odatolja a virág mellé. A lyuk mintás barna bőrretikül csupa folt. Legalább harminc, inkább negyven éve készülhetett, és kicsit el is üt az idősasszony alkalmi öltözékétől. Magas sarkú cipőt, szövetnadrágot, és színes mintás műsejen blúzt vett fel élénk sárga nyaksállal. Sovány csuklóján karperec lötyög, és ütemesen odaütődik a fémasztalhoz, ahogy az étlapot nézegeti. A bácsi is az étlap fölé hajol, orrára illeszti a szemüvegét. Világos inget, nyakkendőt, kopott zakót visel, a szemüvegtokot precízen visszacsukja és félretolja. Nyugdíjas tanárnak vagy mérnöknek nézem, a felesége is tanár lehet. Ügyet se vetnek a körülöttük tálcával jövő menő családokra, a futkosó gyerekekre, a hangos bemondóra, amelyik öt percenként bejelenti, hogy a bútoráruház kivételesen este nyolc tart nyitva, és a textiláruk, valamint bizonyos ágynemük 15% kedvezménnyel kaphatók. A férfi azt mondja, legyen egy kettes menű, abban van leves is. A nő erre azt feleli, hogy a menüt nem fogják két tányérba rakni, de neki elég a tészta, ő úgyse leveses. A bácsi szigorúan felnéz a szemüvege mögül, és csóválja a fejét, hogy a tészta a hármas menühöz jár. Ő a kettest mondta, a kettest, amiben van csirkemel. A feleségének viszont a kettes menü nem tetszik, mert nincs hozzá desszert. Desszert nélkül minek? Csörögteti a karperecét. A bácsi közben a jövés menést bámulja. Egyáltalán nem tetszik neki ez a hely. Azt mondtad, nézz hányúan a feleségére, hogy pont olyan lesz, mintha étterembe mennénk. De ez nem olyan, mutat körbe. Az étteremben kijön a pincér, felveszi a rendelést, és nem neked kell sorban állni. Még terítő sincs az asztalon. Hallatlan! A nő felajánlja, hogy ő majd kihozza a tálcát, ezen nem újjon. Aztán körbe pillant, és észreveszi a tálca lerakó műanyag paravánt. Egy pillanat alatt határoz. A paravánt félig az asztaluk elé húzza, így nem látni rá a gyorsétterem pultjára, sem a háttérben a bútorosztályra. Tessék, néz diadalmasan a férjére. Itt van neked a szeparé. Ha meg hátrafelé kinézel, ott van neked az egész panoráma. Mit akarsz még? Na, választottál? Úgy döntenek, hogy közösen vesznek egy menüt és külön egy szelet csoki tortát, amit elfeleznek. Kistányért lehet hozni a kávéhoz, az pont megfelelő lesz. Számolgatják, kijön e ez az egész ezer forintból. Amikor kiderül, hogy nem, kihúzzák a listáról az üdítőt. Jó lesz a víz is. Aztán az asszony kilép a szeparéból, és átipeg a pulthoz. A bácsi fészkelődik, kiki kukkant a paraván mögül. Aggódik, nehogy valamelyik dolgozó észrevegye, hogy eltolták a helyéről, és visszavigye oda, ahol eredetileg állt. Ha dolgozóknak azonban kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy a paravánnal törődjenek. Csúcsforgalom van, az akciós termékek miatt mindenütt tolonganak az emberek, a hangos bemondó folyton ismételgeti, mi melyik emeleten kapható és mekkora árengedménnyel. Néhány perc múlva az idős nő megjelenik a megpakolt tálcával. A bácsi felpattan, átveszi tőle és kihúzza előtte a széket, hogy helyet foglalhasson. Könnyed mozdulattal meggyújtja a teamécsest, mint aki tüzet ad szíve hölgyének. Mindkettőjüknek tölt a vízből, és kocintásra emeli a poharát. A paravánnal kialakított szeparéból egy forgalmas útkereszteződésre látni. Torlódik odalent a kocsisor, villognak az autólámpák az ereszkedő szürkületben. Távolabb a lomptalan fák koronája felett vörösen ereszkedik alá a nap. Emlékszel a nászutunkra? Kérdezi a bácsi, miközben elegánsan a ketté a menühöz kiporciózott csirke mellett. Micsoda szálloda volt! És a tükrök, folytatja a néni. Emlékszel a velencei tükrökre? Meg a fehér azsúros ágy neműre? Eszik a gondosan ketté osztott adagot, Kortyolgatnak hozzá a vízből. A nő megköszörüli a torkát, aztán a bácsira néz. Elhoztad a vérnyomás csökkentődet? El. Esznek tovább. A bácsi néha felpillant a tányérjából, és figyelmesen vizsgálja a felesége arcát. Mit akarták kérdezni, fiam? Az idős, hogy nem néz fel. Úgy mondja, mintha valami bűnös és szégyelletes ötletet osztana meg. Arra gondoltam, hogy... Mégis csak házassági évfordulónk van, talán vehetnénk egy új ágynemüt. A bácsi úgy megdöbben, hogy leereszti a tányérja mellé a kés meg a villát, mint aki nem akar hinni a fülének ekkor a hallatán. De nem felel rögtön. Hallgat rág. Aztán ismét kézbe veszi az evőeszközöket, tölt a feleségének a vízből és válaszol. Igazad van. Kell már oda haza, újjágy nemű. Vegyünk egy fehéret. Olyat, mint abban a szállodában volt. Prérikutyák. A megállótól úgy 50 méterre áll a lépcsős betonteknő. Valaha szökőkút lehetett, amit egy korábbi városrendezési koncepció álmodott ide, a mára pusztasággá vedlett park szélére.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 Az biztos, hogy minden nap nem fogod oda bemenni, mert akkor hamar elzavarják majd, ezt tapasztalatból tudja. Nem szeretik, ha rontja a boltot, a városképet, az ebédlők étvágyát, a járókelők kedvét, a levegőt, amiből odalent egyre kevesebb van. Csoszog vissza az aluljáróba, leheveredik a kartonra, és belefúrja magát a foszlott paplamba, mert az embernek jó esik kicsit ledőlni egy kiadós ebéd után. A SZATYROS nő Nézegettem a jegyzetfüzetemet, füzetemet, töprengek a legutóbbi mondaton, amit valamikor október elején firkantottam bele. SZATYROS NŰ Ez áll felkiáltó jellel a lapon, kétszer aláhúzva, mint valami roppant lényeges dolog. De miféle nő? És milyen szatyorral?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 Vagy ha nem is szisztematikus műveltségre, tájékozottságra mindenképpen. Keresztnevükön emlegette a kortársírókat, festőket, belülről ismert csak nem minden fővárosi kulturális intézetet és kiállítóhelyet. Válság ide, nyugdíj csökkentés oda, vele nem fordulhatott elő, hogy ne ebédeljen vagy ne vacsorázzon bőségesen, mert valahol mindig adódott valami esemény.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 aki hitetlen kedve csóválta a fejét. Bumbi születésnapja Kinek írhatom? kérdeztem a dedikáltató hölgyet. Cilinek Bumbitól negyvenedik házassági évfordulója alkalmából. Kinek a házassági évfordulója? érdeklődtem. De nem én vagyok Bumbi, figyelmeztettem őt óvatosan, és hát nem ismerem se a Cilit, se a gyuszit. Hogyha azt írom, hogy Bumbitól, akkor azt Bumbinak kéne aláírnia. A Bumbi az én vagyok, felelte a hölgy. Hát ez az. Bumbi hatvan és hetven között járhatott, nyilván még gyerekkorában ragadt rá a becenév. Azt javasoltam, írjuk inkább azt, hogy Cilinek és gyusznak, Bumbi kérésére a szerzőtől, aki további sok boldogságot kíván. Bumbinak ez nem tetszett. Így már túl bonyolultnak találta. Valami egyszerűbbet, spontánabbat akart. Mögötte már feltorlódott a sor, úgyhogy végül csak annyit kért, írjam bele simán a nevemet, a többit majd hozzáírja. Ha külföldön dedikáltatnak könyvet, ott soha nem kérnek szöveget, még dátumot sem, csak a nevet. Tavaly Párizsban, amikor a Vonalkó című könyvemet dedikáltam, egy igen furcsa öltözetű, kockás fejfedős volt meg, hogy legyek szíves, írjam alá neki az első oldalon. Hozott magával egy hatalmas fehér dobozt is, és kérte, hogy ezt fogadjam el. Csekkéség ahhoz képest, bókolt, hogy mekkora örömet okozott neki a szöveg. Kiderült, hogy ő az egyik legrégibb és legnevesebb francia pesgőgyár tulajdonosa, egy nemesi család híres sarja, akinek mellesleg Magyarországon is vannak rokonai. A nagy fehér dobozteste hazavittem a metróna szálláshelyünkre, aztán a férjemmel úgy döntöttünk, nem utaztatjuk Magyarországra a repülőn. Még ugyanazon a héten vendégségbe voltunk hivatalosak egy kedves francia költőhöz, elvittük neki ajándékba a pesgőt. Megköszönte, letette a dobozt a konyhában. Hozzánk hasonló bölcsész az illető, nem ismeri és fogyasztja az efféle féle méreg drága italokat. Ez lehetett a magyarázata, hogy nem akadt el a lélegzete, nem döbbent meg olyan látványosan, mint mi, amikor hazaindulás előtt átlapoztuk az öregúr úr által adott füzetkét. Kiderült, hogy egy 540 eurós pesgőt sikerült egy laza, elegáns gesztussal továbbasszolnunk. Hát kérem, így mulat egy magyar költő Párizsban. A Pesgő nevét minden esetre örökre megjegyeztem, ez szép teljesítmény tőlem, mert csapnivaló a név és arcmemóriám. Nyilván mindenki átélte már azt a kínos helyzetet, amikor összefut egy ismerőssel, és fogalma sincs, hogy hívják az illetőt. Tudja, hogy évek óta ismerik egymást, ezért nem lehet nyíltan megkérdezni, hogy hát áruld már el, kedves barátom, tulajdonképpen ki vagy te valójában, és mi a te neved. Nem, ezt nem lehet. Csak óvatosan szabad puhatolózni, esetleg bemutatni egy harmadik személynek, aki ugye nincs mindig kéznél. Dedikálásnál az aféle kérdésekre, hogy hogy vannak a gyerekek, meg hát mikor is találkoztunk utoljára, sajnos nincs idő. Az ember ránéz a régi ismerősre, berregve beindítja az arcfelismerő programot, és rémülten konstatálja, hogy sincs ki az illető. A sor türelmesen a szerző ott ül jeges verejtékben a kinyitott könyv felett, és húzza az időt, mint a halára ítélt. Tavaly, ahogy ültünk megint a könyvfétem, a férjem azt mondta, szerinte roppant átlátszó trükk, hogy egymás után mindenkinek bemutatom őt, és ha ezt így folytatom, el fog terjedni rólam, hogy Alzheimer-korban szenvedek. Jó, ismertem el, kicsit rossz formát futottam aznap, gyakorlatilag senkinek se tudtam a nevét. Ha gondolja, javasoltam, vasárnapra kieszelhetünk valami jobb módszert. Egy mondatot, amiből ő megérti, hogy vészhelyzet van. Ha például felé fordulok, és nyomatékosan azt kérdezem, hogy drágám, nem láttad az eszernyőmet? akkor az azt fogja jelenteni, hogy drágám, gáz van, fogalmam sincs kiezít velem szemben, úgyhogy kérlek, azonnal derítsd ki, és csúsztasd elé ma nevét egy cédulán, vagy sugda fülembe. Vasárnap kiültünk a Vörös Martitérrel, felfegyverkezve az új elmondattal. Jöttek szépen az emberek, nem volt semmi elakadás, mint szombatom. Délkörül járhatott, amikor a férjem visszajött a sörözésből, és látta, hogy egy magas, kalapos férfival társalkodom nagy egyetértésben. – Drágám, nem láttad az esernyőmet? – fordultam erős szemöldök rángatással hitvesemhez, aki így felelt nyájasan. – nehogy nem, ott van a széked mellett. De minek az esernyő? Süt a nap? – És mondd, ismeritek ti egymást! – folytattam reketten – aztán bemutattam őt a rejtélyes kalaposnak. Ugyanazon a vasárnapon aztán, sok elfelejtett név után hirtelen megjött a kárpótlás is, a fáradó memória kétperces jutalomjátéka. Az előző évben már látott őszhajú hölgy közeledett a standhoz, kezében legújabb könyvemmel. Megvettem magamnak, ma van a szülinapom. Bumbinak lesz, és pont negyedikén született. Piruett féktelenül. A férjem elismerően nézett rám, én pedig bemutattam őket egymásnak. Bumbit egyébként valamilyen károinénak hívják. Hogy milyen Károlynénak, arra sajnos már egyáltalán nem emlékszem. Az a bogaras olasz Nemrég levelet kaptam egy olasz kiadótól, hogy megjelentetnének egy válogatást a verseimből.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 Pár száz méterre a saroktól kiderül, hogy igenis vannak itt lakóházak, csak mindegyiket magas, kamerákkal felszerelt kőkerítés védi. Lassan csorognak tovább, hátha ha sikerül leolvasni a számokat. A hetesnél lefékeznek, megállnak. A földutat felszorták apró kavicssal. Még frissek az építkezés nyomai, a kátyukban homok, az szélén betonkeverő. a műkő burkolat az erődítményszerű kerítésen.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 de a gyerek szája sírásra görbül. Valami meleget inna inkább, hagyná a fenébe az egész korcsolyázást. Vigyázva letipeg a jégről, fázósan pislog a büfé felé. Kerekes székes ember ül a teraszon, pont az átjáró vonalában. Amikor látja, hogy a fiú lelépett a jégről, felé nyújtja a kezét, hogy segítsen neki. A gyerek nem kapaszkodik meg a kézben.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 A mocskos forgalmi híd alatt gomolyog a szmog, arra szólva haladunk. Józsi szórakozottan ütögeti a tárgyat, a fülbevalós nő szívogatja az orrát. Lenézek. A lábám papucs és párduc mintás cica nadrág. És akkor ott, ahogy döcög velünk a busz, hirtelen észreveszek az alujáró falán egy hosszú, kacskaringós feliratot.